Dia kata, Tiga arah. Tempat ni jadi arah. Apa dia? Yang pertama, Dia kata, Sebelum sembahyang subuh. Anak kalau masuk bilik mak, Bilik ayah, Sebelum sembahyang subuh, Mesti didahului dengan ketuk, Mesti bagi salam, Mesti minta izin. Dia kata orang, Baru dia boleh masuk. Sebelum sembahyang subuh. Yang kedua, Dia kata, Ketika rembang matahari tengah hari maksudnya ketika orang kerja balik kerja tengah hari ni balik main nak mandi nak apa nak makan apa saat lagi nak kerja balik ketika tengah hari dan yang ketiga ba'da salatil aisyah <tik> selepas waktu aisyah selepas semayah aisyah tiga waktu ni dia panggil arat anak-anak kok mana pun pada tiga waktu ni mesti kena dapat izin sebelum masuk dalam bilik mak bapa. pasal apa? pasal tiga waktu ni kadang-kadang mak dengan bapa ada dalam keadaan yang mencurigakan berikutnya jadi tiga waktu ini, ibu bapa mungkin berada dan takkan mencurigakan. Kalau anak takut terus buka pintu masuk, pak saya pakai kain batik. Kan? Mak saya pakai kain pelik Dia Jadi ini mencurigakan anak. Kan? Jadi Islam ini ya, kan-kan. Ketika balik buka balik ayat 58 sampai 60 surah An-Nur ini. Kan? Ayat 58, 60 surah An-Nur ini dia buat main. Begitu halusnya penelitian Islam terhadap soal hidup manusia. Kalau soal memakai kain pelekat nak ayah pakai kain batik pun Islam mengambil berat. Aidatkan soal mentadbir negara, Islam tak ambil berat. Lalat Tuhan buat. Lalat yang Tuhan buat itu pun ada peranannya. Tuan pernah baca soal baharian? Baca niat ruangan kesihatan. Ni. Sekali keluar cerita pasal kekejam manis, sekali keluar cerita pasal sakit jantung, sekali keluar cerita pasal apa nama sakit buah pinggang, sekali main keluar cerita pasal lalat baca baca rongan-rongan itu baca-baca bukan tujuan kita nak jadi doktor pakar lagu kawasan cerita tu tapi baca untuk kita ambil akibar bahawa Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama lautan ilmu dia mengalui semua ni semua bidang apa juga yang menyentuh soal kesihatan manusia ni yang manusia hari ni be specialized dalam bidang tu dia ni jadi specialist dalam sakit jantung dia ni specialist dalam buah pinggang dia ni, itu semua tu ilmu Allah ilmu Allah punya satu. Tengok pula artikel yang tertentu terdahulu, dia keluar cerita lalat. Lalat tu pun Allah buat. Oppo-opanya Rupa bukan buat nak buat kacau kita. Rupanya ada peranan dia. Ada peranan dia lalat tu. Apa di antara peranan dia? Ah itu artikel dicoleh oleh seorang pakar forensik. Di antara kelung ataupun tanda-tanda yang boleh membantu geng forensik tahu mayat ni dah mati berapa hari dah. Dia kata, "Ialah dengan lalat yang duduk mayat." Buah lah gambar lalat dan sahabat ni Buah sampai lima ke enam gambar lalat Tuhan ni Maha Kuasa Kita tengok kelang Sony duk Tukar shift pekerja dan kita duk ingat is. Allah bukan dia atuk manusia Dia atuk lalat tu shift aja Dalam masa lima minit ni tuan-tuan Berapa banyak mayat yang dibuang di Dilungguk-lungguk sampah kerana dibunuh oleh orang, -orang jahat Dalam dunia tu Berapa banyak mayat yang ditemui di Amerika Syarikat sahaja Berapa banyak mayat yang dijumpai di India Berapa banyak mayat yang dijumpai di Cikoslovakia Berapa mayat yang masih lagi tak ditemui Yang ada di Turki dan sebagainya Pada setiap negeri, pada setiap tempat ni Allah dah susun susif dah lalat nanti Dan manusia, bila manusia buat kajian tentang benar ni Manusia jumpa betapa hebatnya ilmu Allah ni kita tak tahu. Sehinggalah pakar forensik beritahu. Pakar forensik kata kalau main lalat hadjenai pertama ni menunjukkan mayat ni baru satu atau dua hari. Bila main lalat hadjenai kedua menunjukkan mayat ni sudah dua atau tiga hari. Dia ada peringkat-peringkat dia. Dan mayat-mayat may pada kawan mati hari pertama ni bila main hari kedua mayat tu tak ada. Dia Tahu dalam artikel dia tu mayat... Mayat tu sudah tidak akan dihurung oleh Lalat nak main hari pertama lagi dah Dia main kerja hari pertama je Habis, dia punya shift habis hak game yang kedua pula Tak pernah lagi satu mayat Dijumpai dalam keadaan tiga jenis Tiga jenis lalat tu hurung kat dia tak, tak. Dia mesti satu jenis, satu jenis saja Dan jenis-jenis lalat ini Menunjukkan dia ni mati mubah Itu dia kata Pengenalan paling cepat yang forensik boleh buat Selain daripada kajian terhadap Isu badan manusia Isu badan manusia tu hanya mengesahkan lagi teori lalat yang sudah ada hati. Tuan-tuan, Allah buat tentang benda ni. Allah buat. Bukan lalat sama lalat hidup mesyuarat dia pun. Tak, tak, tak. Yang ni Allah buat tuan tuan. Allah buat. Allah buat. Ha, jangan tuduh ingat kata lalah pun dia ada dia punya masyarakat dia dia nanti ada satu presiden dia yang dipilih lima tahun sekali dan sebagainya. Dadah dadah dia bukan macam tu. Lalah bukan macam tu. Yang ni cerita Allah Subhanahu Wa Taala susun semua benar ni. Ha contoh mami iman benar ni. Kalau Allah